C'est une Bigarren irabazte historiko bat izan Et Gaur les da, nous Korsikarek misio bat eman daukutela herri hau aldatzeko. 2015tekoa benduan egin azuten galdea argaberritu dute. Futia, uh, masif, Sustengo masibo bat da, uh, Frantzia baino lehen erakutsia ginoen, duela urte batete eta erdi aldaketa nahi duela. Gerozdik, korsikako kolektibitatean egina izan den lana, bari datu dute korsik errek. Lana initz egin dugu, finantziak ere sanotu ditugu, eta haintzunatu gira ere bizi politikoaren moralizazioari buruz. Erabaibaugu, bimila bosteko abenduan lugalde kolektibitatea gardena izanenttzela eta hortaratu gira.